Horain txen bertan entzun dugu lide, zintzelik irratiko, ba, txerri muñon egingo dugu, nafari mundial, hori, ba, pixka, ba, tortzak, honesko eukiko dituzue, sorros, sorrotxak, eta badakizuek, horatzen dugu, eh? txartela, txartela bukat zardau txar dela, beraz, len bai, gurekin harremaletan jarri, ala txerriti pasa, edo gutako norbait aurkitu kaletatik, zen bestela bukatuko dira, eta hori bueno, sortzi euro dira, baino gero ondoren, ja, gaueko amaiketardieitan, txartelan jartzen duenez, ba kontzertua hasiko da. Bueno, ikusten dena ho hasiko dela. Lenago esta. Bueno, gurekin daukago, gurekin daukago Julen baitare dela, ba zentzilek erratego kontzertuak antzolatzen dunetako bat. Ordea, ez da ke suere or, su alcaldeengo sala, su su alcalde, su kontzertua bakarri. Su eta bestea, bai, bueno, laguntzen, laguntzen enean, ba hortikan, Baina bueno, su bai, suardatu zera geiago kontzertuen kontzertu arloa baitza bai, ikutzen sair talako geiago eta bero, ba esku eh, abotako etor Eta kontzer ona bueno, faria, san dugun mesaso, utzaitaritan hasten da, obiatetan, uh -huh. biatetan markatu, biatetan hasten da eta ja kafe ordurako orlaia, ja, ose presta todo ese. da, hoy da ya, bueno, ikusita se formatua, ez? Ba, planteatu dugun faria berta barruan, goxo goxo, maietan eta ala. Bueno, ba kontzertu gaineroa edo, ez? Ba, hasi baino len, plan, ba buruatzitze zaigun agian egitea, oiee, ba Ba, Kontzertu baino lehen, berotzen badegu zerbaitekin, eta farian gauderen bitartean zerbaitekin ba, e, aleitzen badegu giroa, eta horun ba, deitu genion espezialista den norbaiti, e, gai hauetan, Imanol e, Carballo, jauna, eta, bueno, pues, bueno, a, bera, justu egun berean dauka beste kontzertua, baina txale huerdi parte hortan, Eta gero, etorriko da, berez doblete ingo du. Jode, ere, no, <laughs> increíble. Eta, bueno, ba, hori, ba, afaria bukatzea arda goenean, ba, orko pakien, gafea, inguruan, ba, bueno, ba, jasiko da bere manaldia eskaintzen, ez? E, bueno, pues, bere, ba, azka, bere propio batzu, kantautore formatu hortan, eta baitare, ba, hainbat talde zabunen bertxioak, e, talde punkia rock e, garaikoa, 80-90a markadakoak eta bareta bar. Baina bueno, ya ha confirmado diranes, ba, etorriko da baitare beste eh partaide batekin, Caja Flamenco Sartuko dutela, Saxofonia eta bar. Bizkaia, eh guitarra, eh apartez, va ba, izango no, beste Imanol Carvaño andante Oria, oia zu daire torriko da berarekin, zu daire bere berekin kolaboratzen duen bat eta bueno, hor, hengo deuskio harri noa caja flamenco eta ala. Vale, izango da ja faria bukatu ostean, lehenengo lehenengo lehenengo belaria, lehengo taldea izango sako, goia lehengo taldea. Eh, ondoren len ja mai gustia, jazz oridena eta eta orun da, eh bueno, Biscaya konzertu agian ja akustikotik kanpo, ez, geratzen den hori, ba, da, ja, kontundenteagoa, edo, bueno, formatu, betiko formatua, bateria, gitarrak, bajuak, eta mikroak. Horun, hortako, ba, daukagu bitalde, e, gauerako, eta lehenengo joko duena, izango da hernia, eta aldea hau zarautzik dator, eta bueno, ba, inaki lepote zintzelik epatu digun bezala, ba, hauek enkajatuko ina, genuke, ba, zaratarautz kolektibo edo soinu mota hortan, ez, ba, hainbat taletraiero atera direnak hor e, zarautzinguruan, hori, e, ba, ba, truskore, jarkor, zapatilla, olako, ez, e, egiten dutenak. E, aipatzeare bai, e, bertako bateri jolea, e, esan diaten e, beloki da, ba, anestesia taleko bateri joleare bai, eta, bueno, nire bia esan ez, herrikitanago eberentzutekoa, berzerra, horrendik ez ditutentzun, eta, bueno, A ver ser, es da hernia, es hernalia ez konfunditu. confundito. <laughs> sea, va espada huevo real de espada, vaña un bueno. Bai, eta oye, bueno, salata está, salata zarauz, Salata saraus, bai, oreia. Eh, ondoren, uh. ondoren ya, ondoren ya, bueno, va ba, piskaure filosofiaria lduta, va ba, bertako talea beti seiatzen garela sartzen. Orum abelez ba, so leso kotalebat, lesoko jaieta, lesoko taleba, sartu degu ta, bueno, e, ba, e, e, eta bueno, hauek okensai dirà. Baiz da kit barrok, egituta roca, a besta ndun escabate que ta bueno, mejoz josuten korrika kulturalean izan zenean, Ore hor, e, hor zumarrian jarri zan karpa bat eta bertan e, itzi zuten e, emanaldi, bueno, egun hori itzi zuten. Eta bueno, hori izango dugu bai, bo, bueno, ikusteko bertako taldeak, ez, eh oharsoaldekoak eta bueno, baiz gainera herriko bat. Eta bueno, hori xe da, biztan kontzertuna. Enguruan gainera ez daude asko eskabez lariado ez, hemen, no es bueno, gerta geiago aria gaire... ez, baina bai, ongi etorria bai, holako formazioa eta bai, bai, aber geiago animatzen eskare ere bai, noski. Eta bai, ikusteko gaina, nik ikusienonta bai, ba bere himnoa ta bai, bai, goteko, ta, abesti politak ere bai, osea, Uh -huh. O esondo, horrez da jaiagukatzen Ez, gero datoz dideiak Dideiak Ez daki baja batzuk egon du dire, Baina, bueno Gure betela noba, juxie Baina, Uxe, bai, leste guztu, batera gutziko dugu Justuren e, gondunez bera ekin Ezinzuela egun hortako azkenian Eta, bueno, bai ez konfirmatuta daukagunada Gure manupogo ez De ya ya, ahora hago de la a ba, ver, rock and rolla y es de aquí Jarkoragian bai, Jark pintzatzen. Bai, e, bueno, hemen egiten du saio bat, ez e, la e, bueno, Pog, eh, yeah. da, la rumba ta egiten seta nagiten du na, eh nola da? Pogo pogo era sor, pogo era sor. Talbes teraria Scotta negonda vera digibesela, ba txantxakun irratikoekin, no sé. Donostian egian, oh. talakoetan egin esan ditu ba bai. bere, boloak bere. Bai, hori ba, baitzat eh música edo de mambo, ba, izango de guga buenos a Ez, eta, bueno, auskalo, ez dakitzer horro arte eh, ba, bueno, Eguzki atera arte, behintzat eh, Horro izango dugu, ez dakiku ya Manupo man jarraituko duen, edo, bueno gure artean eh, Musika pintsatzen, edo jendeak eskatzen duena Eta, bale, eta bale Besteak, txartelantzuden besteak e... eh, Gero dago, posa pues, hori ez, zintzilekeko Waves Five Waves, Waves, Waves bueno Sabeo, guavis anfast. Es de aquí vieta cocines de Neto Rico. Es de aquí guis es datorren anfastes datorren. Ambieta cobada todas. Bate matu ustedes datorrela. Galetu es de aquí, vais eloko hasta en Santiago, edo es de aquí fast. Baino we'll ah, <risa> no no no <risa> va bueno, ara ere vieta cobatehongo da. Taman un poco, no la de nada en bat, va ordoan ba baitare. Eta esandakoa dako, ez hori ya, ba, bueno, baitxe arte, txerri, es? Hoxe da, da, eta hor jendeari, ba, zea, e, pila bukatu arte, edo guri pila bukatu arte. Jaia dira. Jaia dira, orduan, bueno, animatu, gainera egun berean sagardoguna da, lezonere, bai. Baita, baita. Baita, baita. Baita, ba, sagardo egunetik, ba, goxe, baldinbazadete, ba, bueno, bai zu ba, ba e, eta gero kontzertuak. Eta gero bafarikoa pixka bat dijeritzeko, pixka, musika pixka, eta gero ia gauekoa ia. Eta gero atope va vamos va, con Julián vale eske que caso zuri eta nada venga ánimo jendea ta pasa zaitezte hortikan eh, cherribunotik la venga larumaten eurre eh, venga me esker cayó jo esto